sallallahu aleyhi və alə əlihi və sahbih və səlləmə təslimən kəsirən ilə yəum iddən. Əmə və Əz hamınıza həmşi olduğu üçün Allah'tan qorxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tüb getməyi nəsəyət edirəm. Növbəti 6-cı fəsil Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin saslarını boyaması barədə varid olanlardır. 45-ci hədisi izah etməmişdən əvvəl bu fəsil barədə biraz danışaq. Səhabələr bu məsələdə ixtilaf etmişlər. Bəziləri Rasulullah s.a.v.in saslarını boyadığını, bəziləri boyamadığını Bəzilərdə onun saslarına yax sürtdüyündən onların boyanmış kimi göründüyünü söyləmişlər. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm sasları xalis qara rəngdə boyamağı qadağan etmişdir. Bu da həm kişilərə, həm də qadınlara aiddir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, ahir zamanda Saslarını göyərsin sinəsi kimi qara rəngə boyayan adamlar meydana gələcək. Onlar cənnətin iyini belə duymayacaqlar. Hədis səhiyyədistir. 45-ci hədis Əbu Rimsə, radiyallahu anh, demişdir, Bir dəfə mən oğlunla bircə Rasulullah s.a.v.in yanına gəldim. O, bu sənin oğlundur mu? deyə soruşdur. Dedim, bəl, oğlumdur və mən buna şahidlik edirəm. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm buyurdu, nə sən onun etdiyi cinayətə görə cavab deyilsən, nə də o sənin etdiyin cinayətə görə cavab deyilir. Əbu Rimsə r.a. dedi, mən onun başındakı ax tüklərin qırmızıya çaldığını gördüm. Əbu Aya Isələt Tirmizi demişdir, bu hədis, bu fəsilə dair rəvaid edilmiş hədislərin ən yaxşısı və ən anlaşılanıdır. Çünki səhiy rəvaidlər Peyğəqəmbər s.a.v. s.a.v.in satsaqqalının tam ağarmadığını xəbər verir. Əbu Rimsənin adı isə rifa ibn Yasriqi ət-Deymiyyədir. Əvvəlcə bu hədisin ismadı barədə. Bu hədisi Əhməd, Abu Davud, və nəsayrə vaiz etmişdir. Məhəmməd Nasruddin Albani Muqtasəbəş-şəməil əsərində bu hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. Hədisdə Əburimsa radillahu oğlu ilə bir yerdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi yanına gəldiyini xəbər verir. Bu hədisdən aydın olur ki, övladı xeyirli məclislərə, xüsusən də elm məclisinə aparmağın Böyül faydası vardır. Bu əhval ruhiyyədə böyüyən uşağın həm özü uğur qazanır, həm də valideynlərinin savabını artırır. Valideynlərinin savab qazanmasına gəlincə, o xüsusda Rasulullah s.a.v. belə buyurmuşdur. İnsan öldükdən sonra onun bütün əməlləri kəsilir, dayanır. Yalnız üç şeydən başqa. Davamlı sədəqə, yaxud fayda edən elm, yaxud da onun üçün dua edən əməli salih övlar. Gəncliyini Allah yolunda sərf edən kimsəni isə Rasulullah s.a.v. belə müjdələmişdir. Yeddi qisim insan vardır ki, Allah onları öz kölcəsindən başqa heç bir kölgənin olmayacağı bir gündə öz kölcəsi altında kölgələndirəcəkdir. Bunlar Adaletli rəhbər, Rəbbinə ibadət etməklə böyüyüb, boya başa çatmış gənc, qəlbi məsidlərə bağlı olan kişi, bir-birini Allah xatirinə sevən, onun yolunda birləşib, onun yolunda ayrılan iki nəfər, gözəl və zadiyən bir qadın tərəfindən zinaya çağırıldıqda, mən Allahdan qorxuram deyən kişi, sağ əli ilə verdiyi sədəqəni sol əlindən gizlədin adam və nəhayət, xəlvətə çəkəyib Allaha yad etdikdən sonra gözləri yaşla dolan kimsə. Dükkət edirsiniz mi? Gənc vaxtı bu dini, İslamı öyrənib, onu yaşamağın faydası nə dərəcələdir? Elm məclisində iştirak etməyin nə dərəcədə faydalı olduğuna dair isə ikinizə hədis qeyd etsək kifayət edər. Birincisində Ənət ibn-i Məlik radiyalların ravayət edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Cənnət bağlarının yanından keçdiyiniz zaman oradan zöv alın. Sahabələr cənnət bağları haradadır deyə soruşdular. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah zikr olunan məclislərdir deyə buyurdu. İkinci hədis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ki Allahın Yollarda dolaşıb Allahı yad edən insanları axtaran mələkləri vardır. Onlar Allahı yad edən bir cəmat gördükləri zaman birbirlərini çağırıb axtardığınızın yanına gəldəyirlər. Sonra onlar bu cəmatı öz qanadları ilə dünya səmasına dək əhatə alırlar. Və həmin vaxt Rəbbi mələklərdən hər şey onlardan daha yaxşı bildiyi halda soruşur. Qullara nə deyirlər? Mələklər, onlar sənin şəninə təriflər deyir, səni uza tutur, səni həm sənayla təqdis edir və səni həddən artıq tərifləyirlər deyə cavab verirlər. Allah soruşur, əgər onlar məni görüblərmi? Mələklər, xeyr, və Allah ki, onlar səni görməyiblər deyirlər. Allah soruşur, bəs məni görsəkdirlər necə olardı? Mələkilər deyir, Əgər onlar səni görsəydilər, bundan da çox sənə ibadət edər, səni tərifləyər, səni həm sənayla təqdis edər və sənin şənini ucaq tutardılar. Allah soruşur, onlar məndən nə istəyirlər? Mələkilər deyirlər, onlar səninlə cənnəti istəyirlər. Allah soruşur, Əgər onlar cənnəti görüblərmi? Mələkilər deyirlər, xeyr, ya Vallahi ki, onlar cənnəti görməyiblər. Allah soruşur. Və sonu görsək edilər necə? Mələklər deyir. Əgər onu görsək daha əzmlə ona zan atar, daha inadla onu diləyər və daha çox rəğbətlə onu arzulayardırlar. Allah yenə soruşur. Onlar nədən mənə sığınırlar? Mələklər, cəhənnəm olunmur, deyə cavab edirlər. Allah soruşur, məhər onlar cəhənnəmi görüblərmi? Mələklər deyir, xeyir, ya Rabbi. vallahi ki, onlar cəhənnəmi görməyiblər. Allah soruşur, vəs onu görsəydilər necə? Mələklər deyir, əgər onu görsəydilər, ondan daha uzağa qasmağa çalışar və ondan daha çox səkinərdilər. Allah vurur şahid olun ki, mən onları bağışladım. Bu vaxt mələklərdən biri deyir. Bu cəmatın arasında olan filan kəs onlarla yoldaşlıq edən kimsələrdən deyil. Sadəcə olaraq öz ehtiyacı üzündən ora gəlmişdir. Onda Allah s.w. buyurur. Bunlar elə insanlardır ki, onlarla oturuq duran adam bədbəxt olmaz. Bu hədis mühtəşəm hədisdir. Və gördüyünüz kimi, hər zamana hər bir cəmata aiddir. Hansı yerdə cəmaət yığılıb Allahı yad edirsə, Allah Subhanahu o məclisdə olanların hamzını bağışlayır. Allah Subhanahu bizi bağışladığı qullarından etsin. Həborin oğluna şahidlik etməsi onun həqiqətən də oğlu olduğunun təsdiq etməsidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi bunu soruşur ki, Sonra ona xəbər versin. Bildirsin ki, heç biri digərinin elədigi günaha görə sorğu-sual olunmayacaq. O xüsusda Allah Subhanahu Al buyurur: "Və lə təzru wazira kun wazra ukhra və in tad'u musqala ila himliha la yuhamal minhu shay'un və law kana za qurban. İnnamə tunziru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 Kim günahlardan təmizlənirsə, öz xeyrinə təmizləmiş olur. da ancaq Allaha ver. Zahiliyə dövründə ərəblər arasında bir adam başqa birisini öldürdükdə, ölənin yaxınları gəlib onun qardaşını, və ya oğlunu, və ya atasını öldürərdilər. Nəhayət İslam dini gəldikdən sonra bu batil əqidəyə son qoyuldu. Və insanlar arasında əminəmanlıq olsun deyə, Qisas hökmü vazib edildi. Bu, xüsusda Quran-ı Allah buyurur, وَلَكُمْ fil qisasi حَيَاتٌ يَا أُولِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Qisasda sizin üçün həyat, ənəminəmanlıq vardır. Ey ağıl sahibləri, bəlkə Allah'tan qorxasınız. Tirmizi, burada xəbər verir ki, Səhir avayətlər Peyğəmbər s. sələmin satsıqqalının tam ağarmadığını bizə bildirir. Bununla sanki demək istəyir ki, Peyğəmbər s. sələmin satsıqqalına tək-tək aqtüklər olmuş və o bunları boyamağa lüzum görməmişdi. İbn-i Hədər bu xüsusta vərid olan bəzi hədisləri qeyd etdikdən sonra demişdir. Bu məsələyə dair vərid olmuş hədisləri cəm edib demək olar ki, Ən əs, radiyallahu anh, ve s.a.v. Saslarındakı ax tüklərin sayı az olduğundan onların boyanmasına lüzum olmadığını və ümumiyyətlə bu ax tüklərin boyanmış olduğunu görmədiyini söyləmişdir. Digər rəvaidlərdə Rasulullah s.a.v. Saslarını boyamasına gəlincə, o, bunu sadəcə olaraq Sasları boyamağın caiz olduğunu göstərmək üçün etmiş və bunu adət halına salmamışdır. 46-cı hadis. Osman ibn Meuhab demişdir. Abu Hurayra'dan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını boyaya yardımı diye soruşdular. O, bəli deyə cavab verdi. Havayı sətir mizi demişdir. Ebu Avana bu hədisi Osman ibn Abdullah ibn Meuhab nəql etmiş və demişdir. Bu hədisi Ummü Selema radiyallahu anha rivayet etmiştir. Hədisin isnadında keçən Şəriq ibn Abdullah An-Naxei çoxlu xətalərə yol vermiş sədiq ravidir. Və bu rivayətdə daha etibarlı ravilər ona mukhalif olmuş, bu hədisin Ummü Selema radiyallahu anha-dan rivayet edildiyini söyləmişlər. Belə buna görə də İmam Tirmizi bu hədisi nəql etdikdən sonra demişdir: Ebu Avana bu hədisi Osman ibn Abdullah ibn-i Mavhabdan etmiş və demişdir. Bu hədisi Ummu Sələmə rəvayət etmişdir. Və ola bilsin şətirimizi bu əslədi qeyd etməklə hədisin Ebu Hureyra'dan rəvayət edildiyinin zəif olduğunu bildirmək olmuşdur. Selam ibn-i Əb-i edir ki Osman ibn Abdullah ibn-i Mavhab demişdir. Bir dəfə mən Ummu Sələmənin yanına geldim. və o bizə peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin boyanmış saçlarından birini göstərdi. Bu hadis sahih al-Buxari'dedir. Başqa bir hədisdə İsrail ibn Yunus rivayet etmişdir ki, Osman ibn Abdullah ibn Mahhab demişdir. Ailəm mənə bir qədəh su verib Ummü Seleman'ın yanına göndərdi. Ummu Sələmə içində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin tükü olan gümüş zıngrov gətirdi. O vaxtlar, bir adama göz dəydikdə və ya başqa bir xəstəliyi üzverdikdə Ummu Sələmənin yanına bir qab su göndərər, o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin tükünü həmin qabın içində salıb bir qədər qarışdırar, sonra qabı yiyəsinə qaytarar və nəhayət xəstə adam o sudan içər, yaxud o su ilə yunar Və Allahın izni ilə şəfat apardı. Mən o zunqruğun içine baxdım və orada qırmızı rengdə tüşlər gördüm. Bu rəvayətlər onu göstərir ki, Peygamber sallallahu aleyhi və sələmin səsları qırmızıya salırdı. Və ihtimav edilir ki, səslarına rəng qoyarmış. Lakin, dəqqət edin, Abubakır əl-İsmail deyir ki, Bu hədis heç də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin saslarını boyadığına dalalət etmir. Ehtimal edilir ki, sonradan bu sasın rəngi dəyişmiş olsun və ya ətirin içində qoyulduğundan qırmızıya çalınır. 47-ci hədis Bişir İbn Xəsasiyanın zövcəsi Cəhdəmə radiyallahu anhə demişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm qüsletdikdən sonra Əlləri ilə saslarına oxalaya-oxalaya evindən çıxarkən mən onu gördüm. Başında bir lopaq xına, yaxud zəfaran var idi. Bu, Tirmizinin şeyhi İbrahim İbn-i Harunun şəkkidir. Bu, hədisin isnadında keçən nədir İbn-i Zurara? Məstur ravidir. Yəni, o raviki ondan iki və daha artıq şəxs hədis ravayət etmiş, lakin onun etibarlı olub-olmadığı bəlli olmamışdır. Həmsinin bu bu isnadda keçən digər ravi, Əbu Cənəb Yahya ibn Əbu Heya zəif ravidir. Deməli bu hədis zəifədir. 48-ci hadis. İbn Əti bin Malik rəziyallahu anh demişdir: "Mən Rasulullah sallallahu əleyhi boyanmış olduğunu görmüşəm." Həmmad demişdir: Abdullah ibn-i Muhammed ibn-i Aqil bizə belə rəvayət etmişdir. Mən Ənəs ibn-i Malikdə Rasulullah s.a.v.in boyanmış sasını görmüşəm. Birinci rəvayət Ənəsin öz rəvayəti Səhi ikinci Həmmadın rəvayəti isə Həsəndir. Bu rəvayətlərin Səhi və Həsənd olduğunu Muhammed Nasirəddin Albani Muxtasır Şəmal əsərində deyilib. Bayaq dediyim kimi, əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi bunu edibsə də, bunu bir dəfə cəriz olduğunu göstərmək üçün edib. Yeddinci fəsil: Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin gözlərinə sürmə çəkməsi barədə varid olanlar. Əgər bu fəsil barədə danışaq. Sürmə Qara, qırmızıya çalar daş növüdür. Bu daşların bir qismi daha sox qaraya, bir qismi isə daha sox qırmızıya çalar. Sürmət-səhmət deyildikdə isə, şəfa tapmaq və ya gözəl görünmək məhsədi ilə həmin daşın tozunu milçə ilə kirpiklərin dibinə sürtmək nəzərdə tutulur. İmam Firmizi, Rahimahullah, bu fəsildə varid etdiyi hədislərlə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nə qədər və nə vaxt gözlərinə sürmə çəkdiyini, hətta ümmətini də buna rəğbətləndirdiyini, üstəlik sürmənin gözə nə dərəcədə faydalı olduğunu xəbər verir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatmazdan əvvəl gözünə tək sayda sürmə çəkər və bunu tək sayda etməyi məsləhət görərdi. Abu Hurayra rəziyallahu anhu rivayet edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur: Sizdən biriniz gözlərinə sürmə çəkdiyi zaman bunu tək sahibə etsin. Hədis-səhiyyə hədistir. Silsilət-il əhədis-səhiyyədə rəva edilir. Digər hədistə Peyğəndər s.a.v. demişdir. Allah vüytirdir, yəni təkdir. Vüytir Allahın 99 adından biridir. Allah vüytirdir, yəni təkdir və tək sahib sevir. Bunu da Səhiyyəd Buxarədə rəfat edilir və İslam alimləri sünnəyə uyğun gözə sürmə çəkməyin iki yolu olduğunu söyləmişlər. Birincisi, əvvəlcə sağ gözə 3 kərə, sonra da sol gözə 3 kərə sürmə çəkmək. Bu da 3 dəfə, 3 dəfə yulan dəstəmaz əzalarına bənziyir. İkincisi isə, sağ gözdən başlayıb, elə sağ gözdə də qurtarmaqla, Və bir-bir növbə ilə çəkməklə, sağa 3 sola isə iki kərə sürmə çəkmək. Beləliklə də, hər iki gözə cəmib teç kərə, yəni iki gözə birlikdə tək sayda sürmə çəkmək olur. Birincisində, bu fəsildə zəif, isnadlə rəvayət edilmiş hədislər dəlalət edir. Yəni, üç-üç. Cəmhalda altı edir. Tək sayıda eləmir. Amma ayrı-ayrı oqda tək sayıda sayılır. 3 sağa, 3 sola. İkincisine isə İbn-i Saad Tabakat əsərimdə etmiş hədisi və Muhammed Nasrəddin Albani silsilə qələ hədisi səhiyyə əsərimdə həmin hədisinin səhiyyə olduğunu söyləmişdir. Bu hədistə Ənəs İbn-i Malik rəvayət edir ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sağ gözünə üç kərə Sol gözünə isə iki kərə sürmə çəkərdi. Gözə sürmə çəkməyin nə dərəcədə faydalı olduğu barədə isə İbn-i Qeym Rahmanullah demişdir. Sürmə çəkmək gözün sağlamlığını qoruyur. Onun nurunu artırır. Onu zərərli şeylərdən hibz edir. Gözdəki çirki təmizləyir. Üstəlik gözlərə gözəl görünüş verir. 49-cu hədis İbn Abbas (rəziyallahu anhum) rivayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu sallam, demişdir: Gözünüzə ismit çəkin. Çünki o yüza parlaqlıq verir və kirpikləri bitirir. İbn Abbas (rəziyallahu anh) demişdir ki, Peyğəmbər sallallahu sürmədanı var idi və o hər kəsə ondan üç şərə bu gözünə Üç kərədə bu biri gözünə sürmə çəkərdi. Əvvəlcə bu hədisin isnadı barədə. Namışaq, bu hədisi Əhməd, Tirmizi və İbn-i Macə rəvayət etmişdir. Isnadında keçən Abbad ibn-i Mənsur müdəllis rəvidir. Isnadda olan tədlis isə Ravinin başqa bir rəvidən eşidmədiyi rəvayəti elə bir formada rəvayət etməsidir ki, həm eşitməsi, həm də eşitməməsi ehtimal edilsin. Yəni, müdəllis ravi an filankəsdən deməklə isnadda keçən bir və ya bir neçə zəif rəvinin adını gizlədir ki, isnadın tərkibi yalnız etibarlı ravilərdən ibarət olsun və hədis səhih hesab edilsin. Bu isnadda da Abbad bin Mənsur Hədisi ikrimədən an-anə ilə, yəni an, yani an" filan cəstən eşittim demə etmiş və aradakı iki rəvinin adını vurgulamamışdır. Dikkat edin. Əlid bin -i Madini rəvayət edir ki, mən Yahya ibn-i Səidin belə dediyini eşitmişəm. Mən Abbad bin Mansurdan sən bu hədisi ikrimədən eşitmişəm mi? deyə soruşdun. dedi. Bu hədisi mənə İbn Əbu Yəhiyyə Davud ibn Hüseyinlə o da ikrimədən rəvayət etmişdir. Lüqqət edirsiniz. İki rəvinin adını gizlədir, birbaşa ikrimədən rəvayət edir. Bu isnadda keçən İbrahim ibn Muhammed ibn Əbu Yəhiyyəl Əsləmi mətruq rəvidir. Hədisləri tərk olunur. Davud ibn Hüseyin barədə isə Əli ibn Mədini demişdir. İkrimədən rəvayət etdiyi hədisləri münkərdir. Yəni, inkar olunur, rədd edilir. Lakin, qeyd etmək lazımdır ki, bu hədisin mətni tam olaraq zəif deyildir. Belə ki, Muhammed Nasirəddin Albani müxtəsərə şəmal bu hədisin əvvəlinin səhi axırının, yəni, İbn Abbas demişdir ki, Peyğəmbər Sələ Müslümədanı var idi, Bu hədisin cümləsi isə zəifdir. Hədisin əvvəlinin səhih olması isə bu fəsildə varid olmuş digər hədislərdə də təsdiqini tapıb. 50-ci hədis. İbn Abbas rəziyallahu anhu demişdir: "Rasulullah sallallahu alayhi və sallam, yatmazdan əvvəl hər gözünə üç kərə ismil çəkərdi." Ey Yezid ibn Harun deyir ki, Peyğəmbər s.a.v.in sürmədanı var idi və o, yatmazdan əvvəl ondan hər gözünə üç kərə sürmə çəkərdi. Bu hədisi də Abbad ibn-i Mənsur İkrimədən rəvaid edmişdir. Bu hədisin də istinadı əvvəlki hədis kimi zəifdir. 51-ci hədis Cəbir ibn-i Abdullah rəvayət edir ki, Rasulullah s.a.v. demişdir, Yatmazdan qabaq gözünüzə ismi çəkin. Çünki o gözə parlaqlıq verir və kirpikləri bitirir. Bu hədisi Bəğəvi Şərx-i Sunnəsərində etmiş və Muhamməd Nasrəddin Albani muxtəsər Əşkəməl əsərində onun səhiyy olduğunu demişdir. Bu fəsilin əvvəlində 49-cu hədisi ki, Abbad bin Mansurdan dediyi zəifdir, lakin birinci cümləsi səhiyyidir. Bax, bu hədis, 51-ci hədis, əmin hədisi, birinci cümləsinin səhiy olduğunu təsdiqləyir. 52-ci hədis, yenə İbn Abbas, r.əvət edir ki, Rasulullah s.a.v. demiş, sürmələrinizin ən xeyirlisi ismiddir. O, gözə parlaqlıq verir və kirpisləri bitirir. Bu hadisi Ahmed Abu Davud, Nesai, İbn, ibn Majah rivayet etmiş ve Muhammed Nasıruddin Albani müfteser-i şemail eserinde onun sahih olduğunu demiştir. İmam Ahmed Musned eserinde bu hadisi daha geniş rivayet etmiştir. Dikkat edin, İbn Abbas radıyallahu anhu rivayet eder ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştu: Sürmelerinizin en hayırlısı yatmazdan evvel çektiğiniz isimittir. Demək, sürmən adamın gözünə nə vaxt fayda verər? Onu yatmazdan əvvəl gözünə təkər sənsə. Bütün gecə o sənin gözünə həm parlaqlıq verəcək, həm kirpikləri bitirəcək, həm gözündə olan çirki təmizləyəcək, gözün nurunu artıracaq, sağlamlığını qoruyacaq. Hər cür sənə gözünə fayda verəcək. 53-cü hədis İbn-i Omar, r.əvət edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Gözünüzə ismin çəkin. Çünki o gözə parlaqlıq verir və kirpikləri bitirir. Bu hədis də səhih əhdisdir. Firmanızın eyni mətnlə bu hədisləri rəvayət etməkdə məqsədi bu hədislərin hər biri ilə digərini gücləndirmək olmuşdur. 8-ci fəsil. Rasulullah sallallahu ve sellemin libası barədə varid olanlar. Yenə əvvəzə bu fəsil barədə danışaq. Demək, Əbu İsa Ət-Tirmizi Rəhməhullah bu fəsildə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin libasının nə cür olduğunu, onun növlərini, hansı libası və nə olan geyimi sevdiyini xəbər verən hədisləri varid etmişdir. Libasa yəlincə qeyd etmək lazımdır ki, bunun da hökmü saç düzümünün hökmü kimidir. Yəni Adam istədiyi paltarı geyinə bilər. Quranda geyin xususunda deyilir. Ey adam oğulları, sizə ayıb yerlərinizi örtəcək libas və bəzək düzəyib nazil etdik. Təpaalı libası isə daha xeyirlidir. Bu Allahın dəlillərindəndir. Bəlkə düşünüb bunlardan ibret alasınız. Deməli libasın əsli halaldır. İstədiyin libası geyə bilərsən. Bu xüsusda Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. İsrafa yol vermədən, həddə açmadan və təkəbürlük göstərmədən yeyin, için, sədəqə verin və istədiyiniz yeymi yeyin. Hədis səhə hədisdir. Hədistən görünür şuyu, əgər istədiyin libası təkəbbürlüklə geyinsən və ya o libası aldıqda israfa yol versən, artıq o libas keyim, o libası geymək sənə qadağan edilir. O cür libası geymək olmaz. O libası sənə təkəbbürlük ədirəcək, malını israf edəcək, o libası geyməkdən çəkinmək lazımdır. Hər bir məmləkətin özünə məxsus adət ənənəsinə uyğun geyimi vardır ki, O yerlərdə yaşayanlara, oradakılar kimi geyinmək daha məxsədə uyğundur. Onu da qeyd edək ki, yad bir ölkənin geyinini geyib, bu sünnədir demək İslam şəriyyətinə ziddir. Hansısa geyimi sünnə adlandırmaq olmaz. İstədiyin geyimi geyinə bilərsən. Yalnız İslam şəriyyətinin qadağan etdiyi geymlərdən başqa. Bunlara da aşağıdakıları misal göstərmək olar. İndi deyəcəklərim, qadağan olunmuş geyimlərə aiddir. Birincisi, libasının ətəyini topuqdan aşağı uzatmaq. Abuzer radiyallahu anh ravayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm belə buyurmuşdur. Üç kisim insan vardır ki, qiyamət günü Allah onları danışdırmayacaq. Onların üzünə baxmayacaq və onları təmizə çıxarmayacaqdır. Üstəlik, onları üz üzücü bir əzab gözləyir. Abu Zər deyir ki, Peygamber s.ə.v. buna dəlalət edən ayəni, Ali İmran surəsinin 77-ci ayəsini üç dəfə oxudu. Mən dedim, onların ümidləri boşa çıxdı. Özləri də ziyana uğuradılar. Kimlərdir onlar, ya Rasulullah? Peygamber sallallahu aleyhi ve sələm buyurdu. Libasının ətəyini topuqdan aşağı uzadan, verdiyini başa qaxan və yalandan and içməklə malını sırayan kimsələrdir. Başqa bir hədisdə isə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sələm demişdir. Baltarın topuqdan aşağı düşən hissəsinə görə həmin topuqlar cəhənnə modunda yanacaqdır. İkinci qadağan olmuş bir mait. İpək, zərxara, ipək qatışığı olan libas və atlas parça. Vəraib Nəasib radiyallahu anh demişdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə yeddi şeyi əmr etdi və yeddi şeyi qadağan etdi. O, bizə cənazənin ardınca getməyi, xəstəni ziyarət etməyi məclisə dəvət edənin dəvətini qəbul etməyi, məzluma yardım etməyi, andı yerinə yetirməyi, verilən salamı almağı və askırıb əl-həmdülillət deyən adama rəhmət diləməyi, yəni, ya rəhəmük Allah deməyi əmr etdi. Və bizə, gümüş, qavda yemək içməyi, qızıl üzük, ipək, zərxara, ipək qaçığı olan livası və atlas parça geyməyi qadağan etdi. Dikkat etdinizsə, bu hədisdə qadağan onların cəmi 6-sı sabəlanır. Hədis Səhiyyəl Buxarədədir. Yəqin ki, 7-sini bu hədisdə unudur demir. Lakin Buxarənin Libas kitabında rəvad etdiyi deyilir ki, Teğəmbar s.v. ipəkdən olan yəhəri də onlara qadağan etmişdir. İpəkdən olan yəhəri bir hərin üstündə oturursan, yiymirsən ki, Peyğəmbər s.ə. onu da qadağan edib. Qeyd etmək lazımdır ki, hədistə qadağan olunmuş 7 şey ümmətin kişilərinə aiddir. Ancaq kişilərinə. Qızıl və gümüş qablardan istifadə etmək, bu qablarda yemək etmək isə həm kişilərə, həm də qadınlara aiddir. Hər ikisinə haramdır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, ipək keyməyi halal saymaq qiyamətin əlamətlərindəndir. Ebu Amir Əl-Əşəli radiyallahu anh rəvayət edir ki, Rasulullah s.a.v. demişdir, ümmətindən ilə adamlar meydana çıxacaq ki, onlar zina etməyi, kişilərə ipək keyməyi, şərab içməyi və musiqi alətlərindən istifadə etməyi halal sayacaqlar. Bəziləri də dağa yaxın yerlərdə yaşayacaqlar. Çobanlar bu adamların sürülərini sürüb onların yanına gətirəcək. Ha belə, fağır-fuqara gəlib onlardan yardım istəyəcək və onlar sabah gələrkən deyəcəklər. Gecəkən Allah dağı onlardan bəzlərinin başına oturdacaq. Bəzlərini də meymunlara və donuzlara döndürəcək. Və onlar qiyanmək gününə qədər bu görkəmdə qalacaqlar. Məlisi Buxari Özsəyində rəvayədir. Üçüncü, qadağan olunmuş qeymə kişilərə qadın paltarı, qadınlara da kişi paltarı. Qeymək və bir də kafirlərə məxsus olan qeymi, qeymək qadaqandır. Bu haqda 31-ci hədisi izah edərkən danışmışdım. Ki, özlərini kişilərə oxşadan qadınları və özlərini qadınlara oxşadan kişiləri Peyomar s.ə.vələlələmişdir. Və digər hədistə də demişdir ki, hər kim özünü hansı qövmə oxşadarsa, onlardan olur Onlarla bərabər həşr olunar, onların yanında olar, onların dostu sayılır. Dördüncü, qadağan olunan geyimə aiddir. Həc və ya ümrə ziyarətinə getdikdə, ehrama girdikdə, izar və ridadan, yəni fitə və üst bürüncəyindən başqa bir şey, alt şalvar, cörab və s. geymək. Lakin bu, Yalnız kişilərə aiddir. Qadınlar həd ziyarətində istədiyi qeymi qeyə bilər. Növbəti qadıqan olunan qeym, övrət yerini bildirən dar qeymlərdir. Bəzi müsəlmanlar, görürsən, topuqdan yuxarı qeyinənə istehzə edir. Yə bu geridə qalmışdır ki, bu nə qeymdir. Lakin başqa ümmətlərin ondan da yuxarı şalvar qeyindiyini görəndə çalışır, özünü onlara oxşatsın. Dar qeyindiyini görəndə çalışır onlar kimi dar qeyinsin, onlara oxşatsın. Vay belələrinin alını. Qadınlara isə umumiyyətlə, şalvarla naməhrəm qarşısına çıxmaq haramdır. Üstündən bir örtü olmalıdır ki, övrək yerlərini örtmüş olsun. Həmsinin qadağan olmuş qeymə aiddir ölmüş heyvanın aşılanmamış dəyərisindən tikilmiş libas. Yəni, murdar olmuş bir heyvan dəyərisini aşılamadan istifadə etmək olmaz. Həmsinin qadağan olmuş qeymə aiddir qəsp edilmiş və ya uğurlanmış qeymlər. Kimisə qeymini qəsp edib, uğurlayıb qeymək qadağandır. Və nəhayət, qadağan olunmuş geyimə aiddir. Üzərində hər hansı bir canlının rəsmi, yaxud batil bir dini təbliğ edən şəkillər, yaxud da batil mənalar ifadə edən yazılar olan paltar. Bunları geyimə qadağandır. 54-cü, 55-cü və 56-cı hədislərin üçünü bir yerdə oxuyacam. Eyl mənalı hədislərdir və sonra bir yerdə şərh edəcəm. 54-cü hadisdə Ummu Seləm rəziyallahu anha demişdi: "Rasulullah sallallahu alayhi ve sellemin ən çox sevdiyi paltar köynəy idi." Yenə Ummu Seləmə rəziyallahu anha rivayet edir ki, "Rasulullah sallallahu alayhi ve sellemin ən çox sevdiyi paltar köynəy idi." Bu iki hadisin isnadları fərqlidir. 56-cı hadisdə yenə Ummu Seləmə rəziyallahu anha verir ki, "Rasulullah sallallahu alayhi ve sellemin cəydi paltarlar arasında ən çox sevdiyi paltar köynəy idi." Bu hədisləri Əhməd, Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai, İbn-i rəvayət etmiş və Muhamməd Nasır iddən Albani də Muxtasəri Şəmail əsərində, həmsinin Səhiyyət-Tərxib və Tərxib -tər əsərlərində bu hədislərin səhiyy olduğunu demişdir. İmam Tirmizinin müxtəlif isnadlarla eyni mətnini rəvayət etməsinin səbəbi bu hədisin mənasını təkid etmək olmuşdur. Yəni, bu hədisin mənası səhiyyidir. Əvvəlki kişi isnatda bağlılıq olmasa da, sonuncu isnat tam şəkildədir. İndi onun bu hissə tirməcə özü açıqlayacaq. Əvvəlcə bu hədisin rabisi barədir. Ümmü Sələmə, Hind bint Əbü Ümeyyə Əl-Məqzumiyyə, radiyallahu anhə, Peyğəmbər s.a.v.in zövcəsi, müəminlərin anası, Əbəşistana hicrət etmiş səhabələrin birincilərindən olmuş, həm də Allahın qılıncı dəqəbi ilə tanınmış Xalid İbni Valid radiyallahu anhının əmisi gözüdür. Umu sələmə radiyallahu anhı, qadın sahabilər arasında fəqih, yəni dini yaxşı bilən, ən savadlı qadınlardan hesab olunur. O, Peyğəmbər sələmdən 378 hədis rəva edmişdir. Buxari və Muslim birlikdə ondan 13 hədis, ayrı-ayrılıqda Buxari 3, Müslim isə onu çədif rəva etmişdir. ve s.ə.və ərək etməmişdən əvvəl, Abu Sələmə İbn-i Abdüləsəd Əl-Məğzuminin radiyallahu anhunun zövcəsi olmuş və ondan dünyaya üç övlar yatırmışdır. Onların üçü də Ömər, Sələmə və Zeynəb sahabi olmuşdur. Bu Musələmə radiyallahu anhə təqribən 90 yaşına kimi yaşamışdır. Möminlərin anaları arasında bu dünyadan ən son köçmüş qadandır. Ən sonuncu vəfat edən möminlərin anasıdır. Hüseyin İbn Abutalib anh, şəhid olduğu qaxta qədər yaşamış, onun qətlə yetirildiyini işitdikdə olduqca sohşədərlənmiş, hətta özündən getmiş və o şəhid olduqdan az bir müddət sonra vəfat etmişdir. Burada Ummu sələmə köyünək dedikdə, bizim başa düşdüyümüz köyünək nəzərdə tutulmur. Bizim geydiyimiz köyünək nəzərdə tutulmur. Burada köyünək deyilikdə, baş və ayaqlar istisna olmaqla bədənin hər yerini örtən, iki qoldan və yaxalıqdan ibarət, pambıqdan və ya buna bənzər bədəni narahat etməyən parçadan hazırlanmış geyim nəzərdə tutulur. Başqa cür desək, hazırda ərəblərin əksəriyyətinin qeydiyi qeym. Ərəbcə ona qamist deyilir. Qalimlər, Peygamber s.ə.v.in köynək qeyinməyi daha sox sevdiyini belə izah etmişlər ki, digər qeymlərdən fərqli olaraq, bu köynəyi həm qeyinmək, həm soyunmaq, həm də onunla hərəkət etmək daha rahat və daha asandır. Bu rəvayətlərin sonunda, Əbu İsa tirmizi rahimə Allah deyir ki, Ziyad İbni Ayyub da öz rəvəyətində Abdullah İbni Bureydədən, o da anasından, o da Ummu Sələmədən belə demişdir. Həmsinin başqa nisə nisə rəvəbələr də Abu Tumeylədən Ziyad İbni Ayyubun rəvəyətinə bənzər hədislər rəvəyət etmiş. Abu Tumeylə bu hədistə anasından sözünü əlavə etmişdir ki, bu da daha səhih isnad sayılır. Vayaq dediyim söhbətdir. O, o, deməkdir ki, digər isnadlarda Abdullah ibn Bureyda bu hədisi bilavadisə İbn Ümmü Sələmədən revak etmişdir. Yəni, arada anasından sözünü deməmişdir. Əslində isə isnad necədir? Abdullah ibn Ümmü Bureyda o da Ümmü Sələmədən. Bu vacib cavabıdır. Allah Subhanahu haleden isteyim budur ki bizləri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə tam riayət etməyi həmsinin ümmiyyə Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemə oxşamoga nətib etsin. Həmçinin Rasulullah sallallahu ve sellem hansı haram işlərdən çəkinmişdir? və nəyi ümmətinə qadağan etmişsə bizə də o işlərdən çəkinməyi və insanlara da bu pis əməlləri, pis adətləri qadağan etməyi, onlara başı salmağa nəticə verəsin. Subhanak Allahumma wa bihamdik,